щоб врятувати свого гімназійного товариша Святослава Ліщинського від репресій нової радянської влади, віддає йому свої документи. Відтепер той звільнений з полону польський жовнір – капрал, походженням з трудового селянства. Павло Соколенко видає себе за Степана Шагуту, коли по нього прийшли німці, а сам Павло опиняється на подвір'ї Шагут випадково, адже прийшов перевідати родину Святослава. Сподівається, що німці розберуться, визнають помилку і відпустять його. Однак цього не стається. Так, відданий радянській владі комсомолець Цуколенко опиняється у дивізії Галичина. Що було по тому? Слухаймо. Стрінки роману «Забудь річка» Читає Дмитро Капранов Тепер він називався Шице, тобто Стрілець. Довелося звикнути до цієї чужої назви так само, як і до чужого свого імені. Бо Павло Соколенко зник, замість нього з'явився Шице Шагута. Німецькі старшини без помилок вимовляли це зручне для них прізвище з військової книжки. Степаном його іменував лише володарчик – унтершорфюрер, а по солдатському – Уша, пруський поляк Зорщина. А точніше звав не Степаном, а Степою. До чужої мови він також звик, і все частіше замість їх Ферштейн ніхт відповідав начальству Яволь. Виявилося, що німецька, яку фанатично вбивала у голови студентів Німкеня Марія Сергіївна на прізвиська Жаба, не мала жодного стосунку до тієї, якою послугувалися справжні німці. Але врешті він засвоїв такі тільки кілька соцслів та фраз, якими вичерпується з побутових розмов солдатів будь-якої армії. Він був штрафником, однак про цей статус свідчила тільки відмітка у військовій книжці, покараний двома роками фронтової служби. Ця відмітка разом із самим квитком з'явилася за вироком військового суду, який відбувся за дві доби після арешту, коли на бережанській гоптвахті накопичилася достатня кількість тих, хто серйозно завинив перед німецькою мілітарною Фемідою. Павло хотів одразу повідомити про плутанину, яка сталася про його арешті, що його взяли замість справжнього шагута через непорозуміння. Проте конвоїри відмовилися розуміти харківський варіант німецької мови, а у камеру його підсадили до німців з якими на пальцях можна було порозумітися хіба ж з елементарних питань побуту. Під час процесу у погано освітленій тісній кімнаті з трьома змореними байдужими суддями, секретарем та перекладачем-українцем у формі, Павло спробував пояснити суть справи. Мовляв, виникла помилка. Але перекладач вишкарився на нього. Навіть не думай, що я перекладатиму цю маячню. За дезертирство ті світить джовніром на фронті, а за спробу обманути фюрера одразу підеш до кациту. Павло вже знав, що кацетами тут називають концентраційні табори, і подумавши трохи, вирішив, що краще залишитися Шогутою і піти на фронт, де є все-таки шанс вижити, ніж наполягати на тому, що ти Соколенка, щоб опинитися у таборі, звідки, як кажуть, живим не вийти. Таким чином німецька армія поповнилася ще одним штрафником. Дивним було те, що маючи судовий запис у військовому квитку, він почав службу з навчального табору разом зі звичайними мобілізованими. Так само, як і решта, Слухня нападав у Багнюку за командою Гінлегін, долав кілометри у повному озброєнні та протигазі, від утоми засинав на лекціях і в результаті за 8 місяців вивчився на кулеметника. Легкий кулемет МГ-34 був тепер його постійною ношею, і навіть військове звання прибрало собі назву цієї ноші і повністю звучало як МГ-шице. При ньому постійно знаходився супутник. Такий самий Шице, тільки без представки МГ. Він не наче верблюд, тягнув на собі кулеметні стрічки та барбани троммелі. І хоч як дивно, штрафником не був, так само, як і більшість тих, хто воював тут. До речі, на посаді другого номера вчора утворилася вакансія. Молодий селезець камрад Руді, що останні три місяці носив кулеметний боєзапас, був поранений при нічному нальоті чорних круків. Так називали тут радянські ударні винищувачі як один. Змінна батарея 20 фірлінг фляків, люто плювалася снарядами-трасерами, але кілька пташок спікірували такі для атаки і обстріляли позицію з бортових кулеметів. Дія зазвичай зовсім неефективна, але Руді не пощастило. Хоча, можливо, і навпаки, рана була легкою і на швидкоруч перев'язаний санітаром, він чекав тепер на транспорт для відправки у шпиталь. На щастя, а це вже точно на щастя, відсутність другого при кулеметі не була зараз серйозною. Проблемою. Бо саме сьогодні прийшла зміна, тому на транспорт чекали не лише поранені, але й вціліли. Степан заскочив до сліпого шансу, перед дорогою ніколи не завадить оправитися. І потім попрямував до бліндажу збирати манелі. Звичайно, побут на передовій не надто образ дрібницями, але мати за плечима власний ранець штургіпек, коц, виший бойтер з парою брудної, не більше, ніж та, що на тобі білизни, бритву з обмилком та замацаною ганчіркою, яка не так давно гордо називалась рушником, справа солдатської честі. Так само, як не залишити у шанцях власний бродбой та Нехай вони зараз і порожні, але коли видадуть харч, не по кишенях же його ховати. У бліндажі вже хазайнувала по тиловому Охайна і схвальована очікуванням близьких боїв зміна. Немолодий обергіфрейтор уважно перевіряв залишений попередниками блинок для набивання кулеметних стрічок. Частина явно була обстріляною. Степан не мав жодного бажання вступати у розмови, а тому, коротко привітавшись, швидко зібрав свій нехитрий скарб і виліз назовні, залишивши недавню домівку новим мешканцям. Він жив уже найближчим майбутнім. От от приїдуть машини, усіх перевезуть у тил, нехай прифронтовий. Це, звичайно, не аж яка цивілізація, але ж з партизани, вошами найвірнішим союзникам на передовій, можна було нарешті попрощатися. Помитися, поголитися, змінити білизну і навіть спробувати видурити у бекляйдонги камери свіжу форму. Про що ж може? є та людина, яка після двотижневого перебування у Шанцях сама собі нагадує швидше Гамадрила, ніж дитя цивілізації. Прикутий вироком до фронту, він навіть і не мріяв про справжній тил. Однак на кілька тижнів відносно спокійного і чистого життя розраховував твердо. Спокійно, чистого і ситого, бо передавало все-таки лишається передовою, і гарячу їжу тут частенько замінювали консерви, підкріплені, щоправда, щедрою порцією шнапсу. Цей продукт постачало на позиції без перебоїв. Чорні від окопного життя зарослі стрільці по одному неквапом стікалися до пункту збору, захованого від противника довгою спорудою ферми. Точніше тим, що від неї залишилося. Двома Довгими стінами зі згарищем від ясел посередині. А проте за ними можна було спокійно ходити на повен зріст, курити, чекаючи на транспорт, і обговорювати нехитрі, однак таки звобливі, своєю недосяжністю тилові справи. Вас Гибетс Нойс віталися при Булі. А що може бути нового? Поки що живі, і цього цілком досить, щоб решта новин виглядали не надто важливими. Два тижні передової не були аж надто бойовими. Дні заповнювали хіба артилерійські дуелі, як і інколи вели завзяті батарейці з обох сторін. Ночі ж навпаки, частенько були неспокійними. Турбувала нальотами авіації. Чорні кроки атакували тільки з невеликих висот, і тут добрим заслоном слугувала розташована неподалік, батарея чотириствольних скорострільних зеніток фляків, які невтомно поливали небо фейерверками вогню. Проте, коли прилітала ланка у Вафде, старих кукурузників У-2, ситуація на гірше. І з тою самою ретельністю та наквапливістю, з якої черговий сержант унтерфюрер Фон Дунст або скорочено у Вафте перевіряли у казармі речі, застелене ліжкою чистоту зброї. Нічні чотирикрилі створіння з великої висоти скидали свій начинений тротилам вантаж, не дуже прицільно, але послідовно засіваючи по квадратах усі позиції. Зінітки їх не тільки не бачили, але й не чули. Старі машини вимикали свої гримучі мотори і бомбили, плануючи в абсолютній тиші. Проте найгірші враження залишили навіть не вони, а вода. Осінь того року видалася типовою українською, а тому дощ, який зарядив з другого дня від висування на позиції, не вщухав. Два тижні поспіль траншеї наповнювала вода. Позиції теж були повні водою. Бліндаж тік струмочками по стінах і крапав душем з необдертих колод стелі. Мокрим було все. Чоботи, мундири, білизна і навіть гумові плащ намети, яким за призначенням та матеріалом мокрими бути не дозволено. Мокрими були харчі, тютюн, сірники. Хіба Шнапсу волога ж ніяк не заважало. Щоботи ж були постійно обліплені кавалками важкої глини, зчищати, яку не мало сенсу. Кілька кроків повертали все назад. У бліндажах стрільці спали, і мокрі коци, але найгіршим випробуванням ставало чергування на позиціях. Бідолашні поставі, крім брудної калюжі внизу та потоків води по стінах окопу, отримували безперервний холодний душ із неба, який затікав за комір, заливав очі, не даючи жодного шансу на порятунок. У перший день чергування радикально змоклий Степан зробив вилазку до напівзгорілої ферми і, повернувшись звідти з оберегом, .обвуглених дощок, змайстрував у задній частині своєї позиції невеличкий дашок, виклавши під ним дерев'яні нари підвищення, порятунок від води знизу. Конструкція не залишилася непоміченою ушею владарчиком, і отримавши від нього цілком резонні зауваження, вдвох з камрадом вони замаскували дах цієї шпаківні землею з дерму. Удосконалени таким чином прибіжище не тільки рятувало їхню двійку під час чергувань, але й навіть сьогодні отримали від нових мешканців короткий гуд як комплімент винахідливості попередників. Тепер усьому цьому нарешті мав прийти. Край. Звісно, перспектива поїздки у відкритому кузові вантажівки під дощем захвату не викликала. Однак це було останнє випробування перед відпочинком. Прифронтовим, але все-таки. Сосвихач Степа осяйний Уша простягнув приятелю цигарку. «Додому?» «Якого дому?» – Степан криво посміхнувся. «Може, хоч сухо буде і за те дяка». На Одинці у приватному спілкуванні вони послуговувалися кожен своєю мовою, добре мішаною з німецькими словами, що їх не було чим замінити. Зовні це, певно, справляло дивне враження. Титонні юж сухий, то є пенкний знак. Звідки це? Степан зі здивуванням розглядав суху цигарку. Зміана, запаліть? Співрозмовник простягнув запальничку і гречно прикрив вогонь мокрою приполою плащ на Дякую. Перше за два тижні цигарка розкорилася з однієї затяжки і незвично гарячий димок пік горло. «Нема швенцей, камрада?» – показав у на руді, який примостився під стіною, угойдуючи, наче немовля, перемотану руку. «Нового дадуть. Цей хоч живий залишився. До тилу поєдзія. Зраньоний фюрфюрер унт фатерлянд. Може, і Вінкеля дадуть на рукав?» «Правдоподобнє. І все одно йому краще, ніж тим. З-за рогу виносили тіла двох правдивих невдах останнього нальоту». Один з них, кажуть, з переляку вискочив з рову і тут таки потрапив під кулеметну чергу з літака. А другого знайшли в мертвому сліпому шанці, без жодних слідів насильства. Смерть чигала на нього просто під час оправки, не дуже почесна, але на фронті бачили і не таки. Стрільці, що несли тіла, грибливо відвертали носи. Неподалік цукфюрер Кайзер що збуджено доповідав гауштурфюреру Циммерману. Поруч витягнувся струнка молоденький штурман. Гаусштурфюрер різко спитав щось і хлопчина витягнувся ще більше. Чекай, невгомовний владарчик поклав свій мішок штурмгепек біля приятелевих ніг і з цікавістю пересунувся ближче до місця подій. Степан натомість байдуже сів навпочепки і з задоволенням зробив затяжку. Він вже досить взяв на себе чужого клопоту, щоб вишукувати додаткового. Гаусштурфюре кілька хвилин вивчав поглядом молодого штурмана, а той стояв, виструнчившись просто як на параді. Зацікавлені, тримаючись про всяк випадок на відстані, обступили місце подій. поза сірих спин Степана вже не було видно, що відбувається, і тому він здригнувся від несподіванки, коли раптом пролунав сухий звук пістолетного пострілу. За кілька секунд сірі спини розступилися, і пара стрільців потягли до двох попередніх невдах тіло третього – молодого штурмана. А Штурфюрер повільно вкладав до кобери свого Вальтера. Тут таке біля стіни намалювався й владарчик. «Одмові всі трупи! Бжідує Доповів він, хоч Степан ні про що й не запитував. І одразу виправився. «Чи ліпжі довав, то не є добрий знак». «Не добрий, точніше не скажеш». Веселі розмови самі собою ущухли, а коли на подвір'я замість очікуваних відкритих вантажівок в'їхали кілька з обшитими аркушами кабінами і високими залізними бортами, настрій громади впав нижче нуля. Степан з пересердя плюнув цигаркою. «А як же, пружній! Кого б це вони можуть вести, якщо наша зміна вже тут?» Машина розвернулася, здіймаючи фонтан багна, та стали в вряд на краю подвір'я. І тут таки залунала команда прокляття солдат усіх армій і народів. Аф! Команда, яка висмикує тебе з ліжка, відриває від полумиску з гарячим супом, підіймає смертельно зморного з привалу, вириває з рота цигарку і попереджає про появу начальства. Цухфюрери прожогом рванули до командира, а стрільці згрупувалися по своїх підрозділах юнкершафтах, стихалаючись останніми словами. Інструктаж був недовгим, і вже за 10 хвилин усі розсілися по машинах, а колона рушила розмоклим путівцем. «Їдземі на інний дзял фронтовий», – повідомив володарчик. «Закладаюся, що там весело». Платкують же там є ціхо?» «Ну-ну, ти їх слухай». І справді, якби не було гострої необхідності, чого б це їх перекидали після виснажливої двотижневої вахти на передовій? З них же зараз вояки нуль. Стомлені, застуджені, а головне – виснажені морально. І це найгірше. Бо війну виграють не ті, хто має кращу зброю, а ті, хто має вищий бойовий дух і волю битися по-справжньому. Це підтвердили перші місяці наступу, коли озброєні лише гвинтівками і німецькі частини громили механізовані радянські підрозділи, оснащені такою бойовою технікою, що у німецьких офіцерів та військових інженерів щелепа відвесела від здивування і заздращів. А проте солдатів не питають. Особливо під час війни. Тому лайка, яка спочатку дуже темпераментно лунала з машин, помалу втратила емоційне забарвлення, а згодом і зовсім і щухла. Нові обставини не залишали вибору. За п'ять годин, що стрільці провели у кузові, кожен з тих кілька разів заснути і прокинутися. Дорога диктувала свій ритм руху. Двічі довелося вилазити з кузова і виштовхувати машини з баюр, ще двічі чекати, поки те саме зроблять бідолах із передньої машини. Тьопа! уша Владарчик виринув з траншеї. Ти по-російську розумієш? Ідз до гаубштурфюрера, бензеш прахмітлер». Добре. Адреналін бою вивітрився з крові і залишилося тільки втома. На командному пункті перед Цимерманом стояли, схиливши голови, дві сірі постаті. Полонені. Гавштурфюр зосереджено роздивлявся щось на своїй долоні. Степан доповів про себе і зрозумів, що предметом уваги начальства стали жмені зерна, видобуті з кишень советських солдат.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 придатель, чи то запитала, чи то підсумувала вона байдужим голосом. Чому? Хахли всі предателі. Така заява вибила Степана Сколі. Що це за новини? Я штрафник розгублено заперечив він, співрозмовниці зіркнув оком. Інтересно, штрафник. А друга раптом сказала: "Не надо за всіх. Я тоже хахлушка. Якщо я зараз предала, то ти тоже предала". І перейшла на українську. "Я не зраджувала, нас у траншеї вогнем притиснули".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 ні, штрафник тут тільки я. Ну, може, ще кілька. Жінки перезернулися. А як же заградотряд розбирає? Що не зрозумів, Степан? Менше скептично плюнула крізь зуби. Заградотряд пояснила більше. Як розбере, хто штрафник, а хто ні? Степан наморшов чоло. Заградотряд це що? Охорона? Ага, за спиною, щоб не відступали. І тут подруга раптом додала. Я проти тебе нічого не маю. Штрафник ти чи ні, но советую, ти лучше в плен не здавайся. — Чому розгубився Степан? — Таких, як ти, у нас просто розривають, — сказала українка. — І ти б розірвала? — Степан гостро глянув на неї, жінки лише мовчки опустили очі. Відповідь була зрозумілою. — Щасти вам, дівчата, в полоні не цукор, особливо жінкам. Думаєш, у нас було краще? — Українка підвела голову. Хто знає. Ви слухали сторінки роману братів Капранових «Забудь річка», читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.